Bali mama mjamzito mwenye group O negative anaweza akapata matatizo gani kwa kipindi cha mimba na wakati wa kujifungua iwapo baba wa mtoto ana group A positive na pia anasema ni tahadhari gani zichukuliwe mama kama mama hawezi kupata asari yote na kama ile mimba ni ya kwanza pia mtoto hawezi kupata athari athari tu in, inaweza ikatokea ingawa sio iki, ikiwa kama mimba sio ya kwanza wa ni ya pili ya tatu na mama wakati alipojifungua mimba ya kwanza hakupewa dawa ya kukinga kuepusha yale madhara ya, tofauti za grupu ya damu ya mtoto na mama katika mimba ya kwanza kwa hiyo kifo mama hapati madhara yoyote na mtoto pia kama ni mtoto wa kwanza madhara ya toke okay. wanaweza kupata madhara ni mtoto wanaofata baada hapo ikiwa yule mama hajapewa kinga kwa hiyo tunataka ni kwamba ukijiona kama magrupu yenu ni tofauti au ipasavyo mama akiwa na group ambako kuna negative akishajifungua pale mtoto inabidi atimwea mtoto kama anakutofauti na mama kuna dawa mama anatakwa achomwe ndani ya masaa mbili baada ya kujifungua kuzuia hujawuito wanaofuata mtoto asipate athari yote akishatomwa basi nakuwa amesijana kutoka lakini hii hiyo sindano inamusu mama iwapa na group o tu au hata group mengine lazima tofauti like, na mtoto hiyo tu negative kama ni B, ni o ni a kama ni negative nao ambao ana groupote ambao ni negative atashojifungua mtoto lazima atimue mtoto akiwa pia ni negative basi hakuna tatizo mtoto akiwa positive ndio ndo inabidi wachomone sindano tazali ni kwamba labda kama mtu ambaye alimpa sio ya kwanza na mimba ya kwanza hakupata hiyo hiyo sindano ya mimba Inabidi kuna vipimo vya kupima wakati wa uzito kwenye za mwanzo mwanzo na baada Kuna vitu vinapimwa vikionekana vimepanda vina kama na chumuo na sindano kabla hata ya kujifungua. Pia ukifanya ultrasound ee, mtu wako makini anaona kama mtoto yule ameathirika au hajathirika na ili hali ya kuwa na tofauti mpokuwa na mama. Aha. Msikilizaji mwingine anaitwa Rose, ye anatokea koko kibaha kongowe. Anasema hivi kwamba mwaka mbili na nne alipata mapacha lakini bahati mbaya kulwa akafariki punde tu baada ya kuzaliwa inasemekana kwamba huyo aliyefariki alitanguliza mguu na mwaka moja akapata mapacha tena safari hii doto ndio akafariki lakini hakuelezea sababu katika message yake aliyomtumia yeye anataka kujua afanye nini ili aweze kupata mapacha wote kwaana mpo pole pia kuna kwamba mimba yote ambayo ni mapacha kama ni wawili au tatu inakuwa ina hatari zaidi kuliko mimba ya kawaida kutokana na hilo tulikuenoa sasa hivi uwezekano wa kuona kwamba wao tupo umekaaje kabla ya kujifungua kwa mkubwa siku hiyo naamini kwamba kila hospitali za kuna kila moja ya ultrasound ambacho ni rahisi kuona kwamba mtoto wa kwanza ametanguliza nini na ile ametanguliza nini kwa hiyo inafunika daktari ya kama hawa wanaweza kuzaliwa kawaida wa cooperation kwa hiyo kuzuia elewa jambo litoke tena mara anaposhika sitaona kama kipara cha mapacha au zili kliniki Australia, lampa, au hospitalia bila kuna kipimo cha sound au ataambia kwamba watoto wamekaa mkao gani kwamba wanaweza kuzaliwa wote katika njia ya kawaida au hayewezekani kwa sababu najua mara nyingi wakati hawajakaa vizuri ndio inapelekea mtoto mmoja kufa au wengine wote kufa au mna kushindwa kuzaliwa na mbaya wanakuwa wote wanakufa aha uh -huh. swali so, lingine anasema mke wangu ana mimba ya miezi minne lakini anatoka damu hata hivyo kiumbe kilikuwa kinacheza ila kwa sasa hakichezi na kilala enajiweka upande aliyolalia naomba msaada leo kwamba mara mama anaposhika ujauzito hata kikuna damu zinatoka mpaka akatuliza kujifungua kwa mzito mjawenziote akianza damu zinatoka anatakiwa ende hospitali akapima kama kuna shida iweze kutatuliwa sasa huyo ambaye miezi minne akaanza kutoka damu ile coso jambo la kawaida na maana kuna hatari kwa hivyo mtoto labda anahisia tumboni au labda ile kondo la nyuma limetangulia mbele na nafanya damu zinakuwa zinatoka na kama hamsiki kucheza ina kuna tatizo maana mtoto akishaanza kucheza unatakiwa umsikie na mpaka muda wa kutokea mwisho ya kujifungua so kwa hiyo mimi namshauri aende afanye aende hospitali akaone ila watasikiza sikiza mtumia mtoto kama yapo au kwa njia rahisi watafanya atafanya soundi saundi itaonekana kama mtoto ni mzima au sio mzima. So lengine linasema iwapo mwanamke baada ya kujifungua hapati siku zake kwa muda mrefu. Tatizo huwa nini? Kuna baadhi ya watu ukishajifungua hususan wale ambao wananyonyesha siku siku, siku zinachelewa kurudi. Na zinachelewa kuduksa bila kunyonyesha. hiyo tunaifahamu jambo la kawaida. Kwa hiyo hatubuseme kama ni tatizo. Ingawa tunashauri kwamba mtu baada ya kujifungua akionanisha siku skipira zaidi ya miezi mitatu au na siku zake, ni vizuri agapima kwa sababu kuna uwezekano kwamba ameshika mimba. Kama mimba amna basi, ayaelewe kwamba hiyo imetokana na ile hali ya kunyonyesha ndio inazuia siku zirupe. Kunajua ana pambaka mwaka. anakuwa kwa siku wa zuri kwa sababu ya kunyonyesha, lakini ni vizuri kwenda kuona wataalamu ili wajua kwamba hakuna tatizo lingine kabla ya kusema kwamba tatizo ni sababu ya Kwa hiyo asipate hofu sana kumba kwa nini ni mke wake baada siku zake cha mweaenda kaangaliwe kwanza kuhakisha kwamba hana ujauzito kama hamna basi itajikana kwamba siku zimekoma kwa sababu ya hiyo kunyonyesha aha swali so lingine nasema kwa nini baadhi ya ja wajawazito wanapenda tendo la ndoa kuliko kawaida na swali so lingine hapo hapo nasema ni wakati gani basi mama anatakiwa kuwacha tendo la ndoa kabla na baada ya kujifungua Huyu anaitwa James C. Nombo. Hii ni mada ambayo tulizungumzia wiki iliyopita. Kupenda au kuchukia tendo ni ni mtu na mtu, huwezi kusema kwamba ni ugonjwa au ni kitu kibaya. Kwa hiyo na mshauri wa mtu kama inatokea mke wa mtu anapenda tendo la ndoa baada ya akiamjia mzito, isionekane kama ni ugonjwa, ni kunabavyo natoa kwa mtoto wakati unatokea, lakini tunaamini baada ya kisha jifungua hali irudi katika hali ya kawaida. Mtu mzito anashauriwa tu Uh, kuwacha tendo sisi ikiwa na matatizo labda chupa imevunjika au le la nyuma liko chini awa ina historia ya mbwa kutoka uh, katika mbwa zile zilizopita lakini mtombeye hana shida yote huwa hakatazi kufanya tendo tenda uh, ndo anaweza kaendelea nao mpaka muda wa kujifungua hakuna kipingamizi tena so, lingine msikizaji anauliza mtoto kukaa upande mmoja bila kugeuka ni hatari kukaa upande mmoja bila kugeuka si hatari tena mtoto anatakiwa asikike kompa anazunguka zunguka hiyo ndio inatuhakikishia kwa mtoto ni mzima. Ila kama mtoto ni mzima na ya moyo yapo sizeni kama kwa labda ukore kuna ndani labda kuna shida zingine na maji yamepungua hiyo pena za dikaita akari zingine. Lakini kama maji yako ya kutosha na mategao moyo yapo sizeni kama kuna hatari yote. lakini sasa sababu ina kwa nini ni mvivu au mnene sana. Sababu wewe na uzito wa mtoto au ngio mvivu ni tofauti na adhibali panuki nawotakiwa uh, au si zingine nakuta watoto wako mapacha yao kwa hiyo hata ile nafasi ya kugeuka inakuwa chorais au kunajua ukuta umejifunga na vile vitu kwenye tumbo kwenye matumbo yao au kwenye shingo au kwenye mguu kwa hiyo wanakuwa wanashindwa kugeuka ni muda gani mama mja mzito anatakiwa aanze kliniki mja mzito ni vyema ni akaanza kliniki isizidi wiki ya sika kwa hiyo karibia wiki ya sita anatakiwa aanze lakini kutokana na uh, vifaa vilivyokuwa siku hizi ni vyema mtu akijiona amekosa uh, siku zake uh, baa ndani ya wiki tano sita saba ni ni bora kendo hospitali kwenda kufanya kipimo cha ultrasound na uh, kwamba ile mimba iko ndani ya kizazi. Kwa hiyo uh, akishajiwa hivyo basi anaweza kasubiria mpaka wiki ya sita ndo akaanza kliniki. Unajua Unazo kwenda umekoma siku mbili mimi baiko ndio yuko nyenye mirija. Sasa so, unakata nyumbani ujijui una baada ya bimfuze mpige na pasuka unapelekafstara katika hali ambayo ya hatari. Lakini daktar ushazungumza hapa awali kwamba ni vyema mzito akahudhuria kliniki wakati wote. Tangu anapojijua kwamba ni mzito Sasa kwa nini asubiri mpaka wiki ya sita wakati tayari ameshajifahamu kwamba yeye ni mjamzito. Ni mzima asifuke. Mwambie sita Kwa sasa kwa kuepuka hilo labla kuondoa shaka zaidi ni zuri kama mtu kwanza kujijua kwamba nyumba yangu hiyo ya kwenye kizazi leba amefanya hata fundi kwenye wiki 6 ya 7 inaonekana kama katika kizazi kwa baada ya hapo kama mimi na shida yote anaweza kuanza kuendelea lakini jisivuke wiki ya sita tangu alipopata ujeuzi maana mm. Ma si wiki kumina sita saba kulifungua ni wiki 16 kutoka ile siku zake za mwisho aliona nah. sio baada kushika ujeuzi <laughs> Mwingine anauliza ni vinywaji vya aina gani mzito anastahili kuvitumia? Vinywaji vyote ambavyo vina virutubisho ni matunda ambavyo vinampa mtu kuongeza damu au kupata afya kawaida anaweza kunywa. Yote ambavyo tofauti naweza kusema hapa kuna vinywaji ambavyo anatakiwa asinywe hususan pombe kali. Mtu haruhusi kunywa vinywaji vingine vyote haruhusi Pombe ndio kidogo ambayo hatupendi watu toruhusu mtu afanye pombe kwa toyozi. Kuna mwingine anakuwa anapenda wine. Sasa hiyo nayo anaruhusiwa kidogo kidogo au kidogo inaruhusiwa. Sasa unajua ni vigumu kum control mtu kusema kama anakunywa kidogo anakunywa sana. Kwa hiyo mara nyingi tumeepoka sema kunywa kidogo tunasema tu bora uache ukipindikizi kuepuka matatizo mengi. Laba ni athari gani mwingine anaza hafahamu lakini anaza kuendelea ya Wakati bia inaniongezea damu. ukijua sana pombe kuna kitu kinaitwa na hivi inatokea ya mtoto anazaliwa katika hali ambayo sio mtoto anakuwa sana. Kuro ina kwa tofauti na namba za matendo mengine moyo ya nini? Ya akili. Hapo kwa namna tofauti nyingine. Toko kwa ni vizuri si. Salengeda linasema mjangu mwenye maumivu makali chini ya kifua. Tatizo hilo linasababishwa na nini? Na pia je, yapo madhara kwa mtoto aliyetumboni? Huyu anaitwa Esther Fredy yuko mbeya kama nilivyo nadhani ninaviona kwamba chini ya kifua hapa karibu jokudua ya tumbo watu wengi wanokuja na lalamishi hivyo mara nyingi inakuwa kama tunasema kilungulia pana kwa moto wanyewe unasema pana panachoma kilungulia au choma choma karibu chini ya kifua tatizo linapata wajawazito wengi sana hali iweze kumzuru ule mtoto na usuri kumna dawa anasema inakuwa inapunguza ile hali ya kusika kilungulia hali hiyo mtoto yeye anasema tu ule mwanamke tu toshi ngine anashinda atakula usingizi ana dakika plus tu hiyo la moto kwa hiyo kifupi inakuwa yeye lakini kwa madhara hasa kwa mtoto unapana hizi Na na kuna kipindi hicho kiungulia kinakufanya upende sana barafu utakuta wanawake wanaokomba barafu na ili kuweza kupoza pale Lakini labda inasababishwa hasa na nini? Ujauzito kwa kwanini au kuna sababu kama zile tunazoambiwa kwa mtoto sasa naona nywele apana bora tatamu mnenendo jambo haiuhusiani na kupota nyule kwa mtoto unajua ukiwa mzito ile mwendo wa tumbo unabadilika unakuwa kidogo taratibu na engo ya ya ile tumbo lenye mfuko wa chakula na ule bomba ambao tatakuwa linapita kidogo kwenye kwenye mfuko ile engo inabadilika kwa hiyo kuna tabia ile asivuya kwenye tumbo kuna mfuko wa chakula kurudi juu sasa ile sehemu ya juu aiko tengenezwa kuhimili ile asidi. Unajua asidi japo ile kwenye tumbo ni ni ni ya hali ya juu. kuwa hiyo ikija huko juu mm -hmm. inafanya mtu anasikia anaungua. Kwa hiyo usiane na nywele. Na kale barafu mm -hmm. mtu anamkunza apo aliona kama anapopoza basi. Mm -hmm. Lakini vitumbo vinatokea na sababu yake ni zokato Kwa hiyo hilo tatizo itaisha mara baada kujifungua. Nani ndio hiyo? Baada kujifungua sababu ile engo inarudi ka kawaida. Basii asijerudi huko juu kwa inaisha. Mm -hmm. Kwa hiyo yale mambo ya kula Eh, majivu pamoja na barafu wa chaneni nazo. Hapana hivi. Hmm. ni vitu ambavyo maji kwa tonasema inapungu kama ana, fwa, inapunguza asidi. Kwa mtu akiona kama ananza kitu na mpongozi ile asiadanza akala kwa sababu mna nyingi barafu nzuri. Lakini unajua kwamba hizo vitu vinaitwa na uzito na haziwi kuisha mpaka ujifungue. Unaposema afya ya uzazi haimaanishi tu na afya bora kwa mama mjamzito au wakati wa kujifungua tu weza kukuta maumbile kweli yanaonekana mwanamume lakini pengine ukija kuangalia kwa ndani sana utakuta huyu bwana anaweza kuwa na tatizo ambalo ndio linaleta sasa basi mpe uja usitoe mama ni aloesia maneno na mpendwa mweno katika afya uzazi mama baba na vijana jitambweni utapata yote hayo kila jumatano na jumaa pia baada ya ya habari ya habari tano usiku hapa tvc haifa. So lingine anasema unaweza kupanga aina ya mtoto unayemtaka? Sema ni jezi zipi unatakiwa uzitumie uweze kupata mapacha. Na pia so lingine ambalo linaulizwa na Nombo James Nombo kutoka kogeta ye anasema ni kweli wazazi wanaweza kuamua wazazi wazae mtoto gani? Hayo maswali ambayo ni ya wasikilizaji yanayofanana kuna vitu ambavyo vinasemekana kama ukizifiki ukili labda ukifuata tarehe hii tarehe hii unaweza kupata mtoto unamtakana lakini vitu ambavyo havijathibitika kisayansi kwa hiyo sidhani kama ni vizuri mingi vitaji hapo sio vitu vya uhakika lakini kuna watu ambao wanajaribu hivyo wengine wanafanikiwa sadah kujua kama wanafanikiwa kama ilikuwa imepangwa tu kupata hivyo au kutokana na hizo formula kwa hiyo haijathibitika kisayansi kwamba kweli kweli unapata ningekuwa ile lipo naona binguona tofauti kutu, watu wanapojifungua pia kuna makabila mingine baada ya mtoto wa kiume ya tike kwa ni kutumia sana ingia lakini daktari unafahamu kabisa kwamba zipo tafiti kwa sababu hii swali nimekwali kuzungumzwa sana kuna wengine nasema wa China wamekuja na pomela hii wengine yua jerumani sasa hizi tafiti wewekiwa mtu wa Asia eh azizikathibitisha kwamba ili, ili jambo lipo ondoka well, mtu vikramdo na sasa kuna viwango vipande bado visikie. Pale ndo itafasa inakubalika na inaruhusu kwamba itangazo rasmi kwa ni kweli. Kwa hiyo si kama hizi itafreeze miskia hiyo hali baada ya yu hali Kwa hiyo nishauri watu wakaona kwamba hiyo ndio njia sahihi. Lakini pia sikatazi mtu kujaribu kwa sababu wako wanajaribu wanapata ingawa kwa ni wanapata kwa sababu ya hiyo formula kwa sababu na Mungu aliyotania kupata hiyo. Hali hili ninalosema hivi kumfanyisha mjamzito mazoezi wakati ana uchungu hakumwathiri mtoto? iwapo mtoto huyo atakuwa mikafu mbaya. Unafahamu anaendelea anasema kwamba hospitali zetu nyingi hazina vipimo vya kuangalia mlalo wa mtoto. Huyo si mwingine ni Lawrence wa Kuko Tarime. Mazoezi ambayo hiyo inafanyika ni ya kutembea tu ambayo hayana athari kwa mtoto. Ni kwa hiyo nimuondoe tu wasiwasikaje kwamba hakuna madoso ambayo tunamwambia tuna, tuna mtu afanye kwa kwa uchungu ambayo inaweza akamthiri mama au mtoto pili kujua mtoto kwamba amekaja uhitaji kwa mfano ikazi labda msombia hii kazi hauhitaji kipimo yaani kama ultrasound unkiambia mtu yao kwa kwenye tumbo au kwenye njia ya kizazi unaelewa kwa dalala kwa hiyo asione kwamba tunategemea labda ultrasound sound kujua mtoto amekuja hapana kwa sababu zamani jamii yetu kama na watu ambao wanajua na mtu ambia labda kuli ni mudumu wa afya ambaye amebobea vizuri hataki mtegemee cho kitu anataka atpima ajue kwamba uka tanguliza kichwa miguu m iko tofauti nadhani daktari swala la huyu bwana Lawrence linakuja dhana hii mara nyingi vijijini kuna wale wakunga wa jadi utasikia laba anamgusa naona huyu mtoto atakuwa mekazi bai kuna lile zoezi la kumgeuza mtoto ili aweze kutanguliza kichwa nadhani pia hili nalo linahusiana na hayo mazoezi anayozungumzia yo bwana Lawrence. Sasa so, ilo jambo la kugeuza lilikuwaepo, kuna watu wachache ambapo bwana wanalifanya, lakini watu wengi skuizi, wameleashe bina bila pia kwa tulifanyi sana huko Tanzania kwa sababu zina hatari zake. Unajua wakati unafanya historia inaweza katokea chupa inaweza kapasuka au mtoto anaweza kujifunga ile nini kitovu, atapiga mwana anaweza kashuka au yakapanda sana yakafanya mtoto uapasivu. Kwa hiyo halifanyiki kama ilivyokuwa kufanyika zamani sababu lina hatari nyingi sana. Na mpaka akiamua kulifanya na pia hasa katika mazingira ambayo labda niseme shete iko tayari tayari tutakapo kutoka hapa mtu ndio ningesema tutakwenda mm huko -hmm. hizo sehemu nyingi vitu kama hivyo havipo kwa maana atushauri mtu akafanya hiyo jambo kuna ukweli wote kwamba mama mjamzito ambaye ni mzima inawezekana kabisa kwamba mtoto wake aliyetumboni akaugua malaria hiyo ipo kwa sababu unajua vijudu vya malaria vinaingia vina kwenye naishi vina kwenye damu na muungano wa mama na mtoto ni kupitia damu akwenda kwenye placenta sasa iclara ndio itakuwa ni vingi bana takama 1000 ilifungapwe kuna uwezekano mtoto naye akapata shida kama hiyo wako tutamboe pokezaliwa kipimo anaonekana ana, ana malaria au ana zile antigen za malaria kwa hivyo vitu vipo ingawa vinatokea pickele malaria ilemekuwa nyingi sana kwa mama lakini wakati mama yuko mzima mtoto akapata malaria hicho kitu kiwezekana Ma, bana mpaka mama apate kwa Oyo mama anamwambukiza mtoto wiki ya adam. Kwa nini wajawazito wengi haohudhurii clinic hadi wakati wa kujifungua? Huo ni ushauri zaidi. Serikali weke sheria zitakazomlazimisha mama kuhudhuria, la sivyo kali zichukuliwe dhidi yake. Hii itasaidia kupunguza vifo vya watoto walio kadhibaya. Unasemaje daktari Charles Jonas Mdatu wa Keko Mwanga? Ni kweli mtu ambaye Uh, uzuri kliniki, au dhuri kliniki anakuwa katika hatari ya kupoteza ile mtoto wake mwenye kujali. Lakini sasa unajua ni vitu ambavyo uwezi kumkamata mtu kwamba lazima ufikibisikazi kwa zetu ni tofauti labda labanana lab, uh, sio Hakuna makosa ya jinai kwenye kazi kama si ni polisi au nani. Labda mtu yabaye amejibatum kamata tumpeleke polisi hapana. Kitu ambacho tunafanya sisi ni kumwelimisha mtu kwamba kuna hatari hii na hii kuna faida hii na hiyo kuziwe. Kwa hiyo ni jukumu lake mtu kuyapokea mtu tunafanya kwa wema kumsaidia hii akiwa ameelewa na amekubali atakuja lakini kusema kwamba mtu ambaye hajiashitakiwa sazani kama itakuwa tutafika mipaka ya haki za binadamu haitawezekana hiyo Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo ndugu Charles Jonas imdachi huko keko Mwanga ufahamu kwamba ni mtu elimu inatolewa ndio maana kuna vipindi kama hiki cha afya ya uzazi na vitu kama hivyo tunaelimshana kuhusiana na mafunzo kama haya. Fa so, lingine anasema naomba ushauri mara nyingi vijijini hakuna vifaa vya kufanyia operation. Nini kifanyike? Iwapo mtoto amekaa vibaya. Kwa wakati vipindi vya mwanzo, nilikuwa nasema kwamba watu la, lazima mama akisikia ujauzito, familia nzima kama ni baba, mama mke wajitayarishe na yeye ya kujifungua. Wajue kwamba mtoto atajifungulia wapi. Yaani wawe na habari kwamba kuna kituo gani cha kujifungua kipo karibu na sisi. Kwa mtu ambaye atakuwa na urudia clinic lazima ataambiwa kama mtolewa amekaa vibaya au vizuri kama ameambiwa amekaa vibaya na yote simu inaisha amna simu na basi mtu aondoka mapema bila kulipa usuguzi kwa uchungu umeanza ndio mwanzo wa kuhangaika kwa hiyo chakufaa kujitayarisha na kujua pa kabla ya uchungu jana wao bwana anaitwa Rajabu Yassin yupo Mbagala Kongowe anashukuru kwa mada na mafunzo unayotoa kupitia kipindi ipendwa cha afya uzazi ni shukurani zake tu shukuru sana na lengine nasema upo uwezekano mtoto awapo tumboni akapata upungufu wa damu yani anemia hata kama mama yake anayo damu ya kutosha. Vitu kama hivyo lakini kidogo vin vitowe na maelezo mengi. Mfano mdogo ya, ya, ya, ya, ya labda ni maradhi ile tunasema yasikose cell but mbasi inaitwa nickel soil. Hiyo inaweza ikapelekea jambo kutokea. Nikutoma labda ana upungufu wa damu lakini mtoto akapata kwa sababu unakuta abubule mme wake na mama watu wana vile vi teme chame teme za sikoseli wakiunganisha kuunganisha mtoto ndio anatokea kwa nile sikoseli kwa hiyo inaweza ikaanza kumtokea mtoto wake kwa tumboni lakini ni vitambo hivyo hatuvioni sana ni mara sana na nyingine nasema nina ujauzito wa miezi nane nina siku kama nne mtoto hachezi je anaweza kuwa na tatizo wakati hali yangu ni njema kabisa mtoto asipocheza ndani ya masaka zaa tu ni vitu ambavyo mama anatakiwa aende kwenye kituo cha afya mtoto akizukuza unapigeleka ya moyo kama hiyo kwa raha saa hiyo siku 4 ni nyingi sana kama kweli hamskimba na siku 10 na miezi saba au nane ina maana mtoto huyu hayuko hai kwa hiyo napenda kutoa ushauri na kwamba kucheza kwa mtoto ni muhimu sana maana bidii wanasatilia mara tu anapona na ni ya masaka dha ni biendo asisubiri siku ya pili mke wangu ana mwaka mmoja na nusu tangu ajifungue kwa upasuaji sasa ana mimba tena na mshono bado unmsumbua. Afanye nini Robert Kanoni kutoka Sumbawanga? Muhimu aanze kliniki mapema na awe chini uangalizi wa hospitali ambayo kuna huduma ya upasuaji. Kwa sababu hali kama hiyo mara nyingi inaweza kesi kwamba nipitie fasulivu. Na kama ikiwa mbali na sentro ya huduma ya upasuaji anaweza akapata hatari wakati kujifungua kwa sababu ujoo uchungu utaanza vipi ndoa atakuwa mkubwa vipi? kwa ikiwa mbali anaanza kisha atakazo kupasua. Kwa oni vizuri. Aanze kliniki na aishi katika mazingira ambayo kuna huduma ile ya upasuaji. Sasa so, lingine anasema kwamba ni la mwisho kwa sikia leo, nina uvimbe kwenye maziwa yangu, usiwa wa kawaida. Nisaidie daktari anaitwa Mary. Uvimbe kwenye maziwa po inani kuna mwingine ambao sio mzuri, kuna mwingine ni kawaida. Kwa anachotakiwa kufanya asiki kwenye kituo cha afya au hospitali akapimwa iza kwa kupunga mikono au afanye x-ray au mm. ultrasound itoonekana kama ugonbweno wina gani na atatibiwa kutokana na sababu majibu ambayo atakapata msikilizaji hayo ndiyo majibu ya maswali yako kwa leo hata hivyo daktari ana ushauri kwako ni vizuri uh, mjia mzitu kwanza nabidi uhusilie clinic na asema kama kwa sababu kule clinic wanapewa elimu zizi vya hatarisho vya ujauzito hizi na hizi uko mjamzii unaambia ukiwa na ichi hichi mapema usubiri. Kwa hiyo watu wakiwa na tabia clinic na kupata yale mafunzo itapunguza kupata maswali kama ambayo ni ya hatari ambayo hata mtudu lakini bahati tumebahati mbado hivyo kuna watu wengine labda kama aliosema yule mtu wake hapo mbado tuupeleke tuashitake ambapo uzuki. Ingawa kuna uoga ndika mbona atakioashitake yo, kwa sababu haiende clinic wala hana habari yote. Sasa kagua kufanya hivyo tuendelee tusichoke. Ni tuendelee unajua eli ni kitu ambacho watu wanasema hakuna mwisho tuendelee tuendelee mwisho wa siku itapunguza shida na watu